Olá, olá assinante deste site maravilhoso, este é o podcast prévia da semana 10, com mais alguns joguinhos para a gente mencionar aqui que não couberam no podcast principal, e claro, você tem esse conteúdo a mais, esse conteúdo premium, porque você assina o nosso site. Então, já vamos começar com Vikings e Cowboys, é o Sunday Night Football, meu querido David Chiodini, e é o grande jogo daqueles que a gente não mencionou no podcast principal, né o podcast principal é mais focado em... Seahawks 49ers, e esse a gente vai dar uma olhadinha em Vikings e Cowboys. senhor Kirk Cousins, como que vai? Vai naquele ritmo, né? Pode soltar? Solta a vinheta, por favor. Você quer a vinheta? Eu Mas não, é não óbvio que, você que eu quero. Não, sabia, não, não sabia que você queria o a vinheta. O Kirk Cousins vai jogar em prime time contra os Cowboys lá em Dallas. Solta a vinheta. É, é, eu acho que merece. É. cheiro de pipoca espalhada. Não ganha o jogo, apesar do time tá jogando razoavelmente bem não ganha porque o Kansas não ganha jogos difíceis em prime time contra times como os Cowboys. Os Cowboys precisam dessa vitória, o Philadelphia Eagles vem encostando, mas o, o para mim os Cowboys são favoritos. Mas os Cowboys também são, são um time meio disfuncional, né? Você se assistiu o jogo de segunda-feira, né, contra o assistir, foi mais cagada que qualquer é. outra coisa. Assisti, assistiu o início, depois do no condensado da parte que a gente não tava vendo. É. Tava um, um desastre. Aí a gente acabou o podcast, foi, foi, eu fui assistir e o time melhorou. É. Tanto que eu até mencionei no podcast que o meu menos 6 e meio tinha ido pro espaço, acabou entrando, acabou entrando. Mas é um time assim estranho, cara. Tem umas oscilações. Por exemplo, era para pegar os Giants, e amassar no início do jogo e fazer um jogo fácil e tal, e aí o time vai lá e começa todo tenebroso. Aí depois encaixa, abre 20 pontos. Galera, eu tentei algumas coisas estranhas com os Cowboys, cara. E os Cowboys que não contaram com o Leito Vander Esch no último jogo, isso é um desfalque importante. Sim. Não sei se ele joga nessa semana. Eh, é... um time que enfrenta é o Dalvin Cook, né? O Dalvin Cook tendo uma temporada acima da média aí. O você quer uma estatística boa aqui? Sempre quero boas estatísticas, você Você está maravilhoso nas estatísticas essa semana. Você está Muito obrigado. Você está um, um... Quem, quem é bom em estatísticas? Um PVC. PVC. Isso um PVC, PVC. Kirk Cousins fora de casa contra times campanha positiva. Você quer ouvir isso claro mesmo? Claro que eu quero. 071 Ou seja, ele já conseguiu um empate. Ele conseguiu é. um empate. Carilli comemoraria. Foi contra os Packers. É. Foi contra os Packers esse empate. Ah, foi... Acho que semana 2 da temporada passada, alguma coisa assim. Isso, é. isso. Aquele jogo do Clay Matthews e tal. Então não dá para confiar, né? E assim, eu não acho que ele foi o principal responsável pela derrota contra o Kansas City foi um jogo fora de casa, inclusive. Foi a sétima derrota uh, nessa nessa conta. Ah, sim, considerando só Minnesota Vikings, tá? Não tô considerando Washington Redskins essa equação. Mas, sei lá, hein? A defesa de Dallas, ela é equipada o suficiente para conseguir parar o jogo terrestre, o play-action. Os Cowboys são favoritos por três jogos três pontos nesse, e eu nesse acho jogo aí. Você vai de Dallas eu menos três? Eu acho que é pouco, até. Eu iria com mais. O Cousins vai entregar. O DeMarcus Lawrence começou a jogar bem. O Robert Quinn já vinha jogando bem. A secundária é razoável. Se o Marin... Se o coordenador defensivo não ficasse colocando é, o time tanto em Tampa 2, essa defesa iria produzir ainda mais. Então, para mim, é Cowboys até com, com mais. Eu... Um mais cinco eu estaria, estaria dentro ainda. Tá? Acho que os Cowboys... O Shaverne Road está jogando... Ah, Menos cinco, cinco no caso. O Xavier Rhodes tem jogado mal. e o, o... Aí você tem a Mari Cooper, você tem Michael Gallup, você tem o Zeke começando a engrenar. Você tem o deck tendo bons momentos, apesar de algumas interceptações meio bobas, como aquele ele teve no início do jogo. Vou com Cowboys com uma certa tranquilidade nesse jogo. Para mim, é... os Vikings vão ser sempre esse time aí, ó. enquanto o Kirk Cousins for o QB. Fica nesse limite, nessa beiradinha de ser um time melhor, de ser um... Um, um time que pode brigar por alguma coisa e aí chega no final perde e volta ao, ao limbo, essa que é a verdade e o Mike Zimmer é um grande culpado também, as chamadas do Mike Zimmer no último drive, no drive que poderia ter ganho o jogo contra Kansas City foram bizarras não, mas aí as chamadas não são dele não né? não mas é, é um ataque é... ele comanda a defesa é, mas, cara, você é um head coach, tem que ter um plano melhor, entendeu? E tem ou tem que cobrar de quem faz essas chamadas ruins então é, que é aquilo que a gente já falou, né que o Redcoach é o presidente e se ele tem um ministro comandando alguma coisa, ele tem que ter certa é... É, como que eu posso dizer não é legitimidade, seria algo como cobrar esse cara, Exatamente. né e assim, o plano de jogo é repassado com ele, né muitas e muitas vezes é. então assim, Kevin Kevin que tá chamando, ok Mas esse plano de jogo aí foi repassado muitas e muitas vezes. Eh, uh, ah, quando a gente chegar num time minuto empatado, o que que a gente, qual é o nosso plano de jogo? Ah, eu vou pro play call assim, assado. entendi essa. E o Adam Thielen tá com status questionável pro jogo, é, né? possivelmente fora, né? Bem, bem possivelmente então, fora. Lesão no, no posterior, posterior da, coxa. da coxa. A gente deve ainda mais o Dalvin Cook, ele tem 1232 jardas recebidas e corridas uh, nesta temporada, segunda maior marca de um jogador dos Vikings desde o Adrian Peterson em 2007, então nessa é Dalvin Cook Futebol Clube. Nessa toada o Dalvin Cook tá, tem tudo para em 2020 se tornar o que o Christian McCaffrey é para Carolina Panthers hoje, é, o time vai ficar entregando a bola na mão do Dalvin Cook o tempo todo, e aí claro, tem mais é, mais eficiência no jogo aéreo, tem nomes melhores como Tillem, como o, o Diggs, mas o Diggs já já se encrencou esse ano e queria sair, e por aí vai. O caminho do Dalvin Cook no futuro é se tornar o que o Chris McCaffrey é e para Carolina Panthers. Ser um cara que vai ter que fazer de tudo, o tempo todo, para compensar as, as outras falhas do ataque. Ok. O é... que mais que tem que falar desse jogo? Cara, é, é um jogo importante na classificação, porque vamos supor que Green Bay ganhe o jogo é, que ele tem contra Carolina e, e Minnesota perca. Né? Só para a gente dar uma olhada na tabela aqui, no, na classificação, Minnesota... opa, abri a, a, a errada, perdão. Minnesota já tem 5-3, é isso? tô certo, né? 6-3. E Green Bay tem 7-2. Vamos supor que Green Bay ganhe o jogo, vá a 8-2 e Minnesota perca, fica 6-4. Green Bay já tem uma vitória contra a Minnesota. Começa a complicar bastante qualquer briga pela divisão. Aí esse Minnesota ainda tem uma esperança de brigar pela divisão, tem que vencer esse jogo. E a, e os Cowboys também não podem se dar o luxo de perder, porque Filadélfia tá na sua cola, tá 5-4 e os Cowboys tem 5-3. Então é um é um jogo. Agora começa a partir dessa semana aí a ter muito disso, né, dessas desses jogos que começam a ser muito importantes na dentro da divisão. É, dentro da, da classificação. Então é, é importante, importante demais esse jogo, talvez não esteja sendo tão falado do ponto de vista da tabela. Exatamente. Bom, é... acho que esse jogo a gente matou. Tô esperando uma grande partida do Ezekiel nesse domingo, viu? É um jogo eu, eu cara, eu vou te dizer que eu tô esperando uma grande partida do Deck Prescott, porque eu acho que as, é, eu acho que é. os cornerbacks de Minnesota não tem conseguido ser tão efetivos quanto eu esperava. Então, eu ver se o deck desencanta e, e tem um grande jogo contra um, um time bom. Tem que lembrar que a pressão também diminuiu até boa, né? Tem o Daniel Hunter aí, que é um cara que tá sempre chegando no quarterback e tal. É, Vão... é um jogo assim, tem algumas nuances em aberto, mas eu fico com os Cowboys. Ryan Phelan será titular pelo Cincinnati Bengals, e os Bengals são favoritos só que não, são Zebra por 10 pontos. contra o Baltimore Ravens, os Ravens vencendo seis jogos consecutivos contra quarterbacks, fazendo sua primeira aparição na NFL, a última vez que os Ravens perderam para um quarterback estreando na NFL foi contra o Kurt Warner em 1999, aliás deram sorte, né é, deram sorte para o Kurt Warner naquela ocasião, e ele que está na no roda da fome foi MVP naquela temporada. A equipe de Baltimore tem 1.639 jardas corridas após oito jogos, melhor marca da NFL desde os Falcons de 2006, E mais jardas co é, corridas nos nove primeiros jogos desse da fusão É dos Bills em 75 com o Jay Simpson 1958 E era uma NFL completamente diferente naquela época Os Ravens tem 33-0 quando favoritos por 10 ou mais pontos Eu vou nesse menos 10 Ravens, hein? Eu também vou e até com uma certa tranquilidade A defesa dos Ravens melhorou A adição do Marcos Peters foi positiva A secundária parece uma secundária mais segura Apesar do time ainda não me agradar tanto no pass rush, mas tem pelo menos conseguido gerar a pressão, apesar de não conseguir sacar o quarterback com tanta frequência. E o ataque é um ataque que vem controlando muito bem a bola, esses tight sendo envolvidos. Eu acho que precisa ser um pouco mais agressivo usando o Marquis Brown e o Myles Boykin nas laterais. Eu acho que pode ser um pouco mais agressivo. Até entendo não ter sido tão agressivo contra New England, por questões óbvias. pela excelente secundária do New England, mas eu acho que é um fator que Baltimore pode pode incrementar no seu jogo. Acho que precisa aprender a espalhar um pouco melhor o campo para ter menos gente no box às vezes. O Lamar jogando bem, voltou a jogar bem depois de ter alguns momentos oscilantes da temporada e se ensinar, e vamos ser sincero é um time que a gente não espera nada, né? Não espera nada. É, não o, espera AJ, nada o AJ Green e tá brin... volta essa semana, mas é um time que a gente não espera nada. Não, não espera nada. A tendência aí é justamente eles não trocar o AJ Green para ver como que o Ryan Phelan joga com o AJ Green, né? Porque quanto, quanto melhor os jogadores que ele tiver à disposição, teoricamente melhor ele pode ir. Do outro lado, Lamar Jackson tem 271 jardas em duas partidas contra os Cincinnati Bengals, incluindo sua melhor marca na carreira, na semana 6, 152 jardas. E será a 16ª abertura de partida, 16ª partida como titular pelo Lamar Jackson. E se ele uh, vencer essa partida... Se juntará a Ben Roethlisberger, Philip Rivers e Dan Marino como os quarterbacks que venceram 13 das primeiras 16 aparições, claro, considerando apenas quarterbacks escolhidos na primeira rodada. Aliás, que momento para os quarterbacks de primeira rodada, hein? Andrew Luck aposentando, Eli Manning foi para o banco... Baker Mayfield James Winston liderando, né? Foi interceptações e o Cam Newton vai para reserva de machucados. Não é um bom momento. E o Sam Darnold vem do Fantasma. E o Sam Darnold vem do Fantasmas, mas ele não foi primeira escolha geral, né? Tem eu, Ah, não estava só mim, É, eu desculpa. tinha separado primeira escolha geral só. É. Bom, ah, uh, falamos então de Ravens, temos claro de Saints também, a equipe esteve de folga na semana passada, enfrenta o Atlanta Falcons e eu tô quase indo nesse menos 12,5, hein? O, seu, o que eu, é que... Uh, eu, tô, eu tô bem propenso é que os Falcons também vem de semana propenso. de folga mas esse parece ser o jogo que o danquin vai cair hein? Ah, e eu acho que tá, tá com cara de ser aquele jogo da lapada sabe que ele, aquele assim que dá 21 a 0 no na metade do segundo quarto sabe tem cara que tá, tem cara tá, tá com cara porque o, os falcons são um time que tá tenebroso de assistir uh, nada dá certo parece que Parece, sabe quando você pega um amontoado de gente e bota num campo para praticar um esporte? Só que isso é legal quando é um final de semana, assim, que você tá brincando e tal. Esses são os Falcons em campo na Porque a gente olha, a gente olha esse jogo e fala, bom, Falcons e Saints costuma ser jogos brigados, tal, mas não tem nenhum motivo que me leve a crer nada que os Falcons vão brigar nesse jogo. Nada, nada me leva a crer, cara. Os Falcons tiveram um momento de brilho na temporada. Contra os Eagles. Aquele jogo contra os Eagles, só de resto foi só lambança, só tragédia, até um jogo que eles tentaram complicar esses dias contra quem foi, acho que foi contra Indianápolis, alguma coisa assim, não lembro agora, eles conseguiram no final entregar a paçoca, sofrer fumble, esse tipo de coisa, então é um time completamente desfuncional, não tem mais clima o vestiário, o Dan Quinn que é o quê? É o grande arquiteto defensivo Dan Quinn. Greiher que é defensivo do Enkwins. Bill Belichick disse agora eu vou comandar a defesa, melhor é. da NFL. Da Enkwinski. Agora eu vou comandar a defesa, pior da NFL. Você bem <risos> que Você que, que é o, é o filho do do Bill Belichick que tá chamando a defesa dos Patriots. Cara, e o filho do Bill Belichick parece o Marcelo de Nóbrega. Tem que fazer o um personagem sertanejo na, na praça é nossa, cara. O chororócha, toróco. vai dizer que não parece e quanto isso no Twitter agora com uma foto dele e uma do, do... Vou... masi que colocar já. o Marcelo de Nóbrega na praça é nossa cara já vou procurando. ai ai muito bom cara obrigado obrigado por isso só obrigado cara, é muito parecido cara vou até pegar a foto aqui mas enfim Voltando ao assunto, o Dan Quinn entregando a paçoca, né, e... não Ia vai que na hora de vai cair, cair. Vai cair, vai cair, é, é, é esse uhum. esse é o jogo para derrubar ele. E eu acho que os próprios jogadores dos, dos Falcons vão ser corpo mole, é o, maior, o melhor estilo é, quando os jogadores do Corinthians derrubaram o Passarela, lembra? Sim, ou, e essa vez o Carilli, né. É, e o Carilli, é então, galera, acho que não acontece isso, lógico que acontece. É, deve ter rolado churrasco e tudo depois da queda do Carilli, cara, tenho tenho bem convicção disso aí, mas é, é isso, cara. E assim, o que você sabe que o Camaro volta nessa semana? Ah, ainda tem essa, né? É. Então tem mais essa aí para desequilibrar o jogo. Eu acho que é um jogo pra gente realmente começar a ver o Saints é... saindo da jaula. Saindo da jaula. Eu acho que é o jogo é. pra gente ver o Saints saindo da jaula. É. E o Champeton vai querer isso, né? Porque o Saints queiram não é um time que as pessoas estão falando menos do que deveriam e a gente também, a imprensa como um todo, os torcedores como um todo, porque o Jubris ficou fora, etc. Eu acho que uma trollitada nessa partida, é aquela partida que coloca o time de vez no mapa. Ainda mais, por exemplo, se São Francisco perde para Seattle na segunda-feira. E aí? Como é que é? Desculpa, é deu um cortejinho. Se São Fran Francisco perde para Seattle na segunda-feira, ele olha e New dá uma traulitada de 30 pontos na Tanta Falcons. E, aí, e moço, aí, faz o quê? É o moço aí da jaula, né? E aí você olha e pensa assim, lembra, lembra do nosso critério de desempate, né? Quando os times são muito equilibrados, o que, que é o critério de desempate? o, quarterback. o quarterback, e aí você tem Jimmy Garoppolo e você tem aí pra mim são duas coisas bem diferentes Algo a mais sobre não, este juego? Não, este juego será desequilibrado Será desequilibrado este juego Temos claro de Chiefs e Titans, jogo que eu comento inclusive às 3 horas da tarde do domingo Chiefs e Titans volta de Patrick Mahomes, é isso que me interessa nesse jogo, Mike Rabel é um treinador tenebroso cara, eu, eu gosto muito dele É um cara muito bacana e tal. Aquele bigodão do Magnum dele, estilo tira americano dos anos 80, 90. Mas ele é um treinador muito fraco. E os Titans até tem algumas boas peças, mas não vão a lugar nenhum. Mas o que eu quero ver mesmo é a volta do Patrick Mahomes. Será que também vai sair da jaula? Vai voltar saindo da jaula? Boa pergunta. Boa pergunta. É a tendência. Talvez o primeiro tempo ele não venha tão forte. Mas aí... Logo depois vai pisar no acelerador. Eu acho que vai acontecer isso. E os Titans com o Mariotta no banco, né? Já há algum tempo. Ninguém e aí o reserva virou titular. é Ninguém nem lembra que o Mariotta existe. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então não, não é mais fator para ser discutido e tal. Acho que os Titans tem que pensar seriamente em quarterback no draft. Hum. Ou o Cam Newton, né? É, ou o Cam Newton. O, o Kenny pode ser um fator, mas cara, eu, eu não sei, eu ainda tenho uma esperança que o Ken Newton se recupere e, e jogue em, em, em Carolina. É feeling só, tá? É feeling. Ele ele vai, ele vai para os Patriots. Não, eu não tô tão tão confiante. Você sabe que o isso vai acontecer. O universo vai ser tão cruel com a gente. Ele vai para os Patriots, você sabe que isso vai acontecer. Eu, eu tô esperando. Tem montagem dele com camisa dos Bears, por que, que não tem com dos Patriots? É, é é isso que vai acontecer, gente. Será que ele não pode parar nos Bears para você ter um quarterback uma vez na hum, vida? Duvido, duvido. Hum. Então tá, mas eu não, eu ainda tô com... Vou conservar a esperança. Vou me manter é, confiando na luz. Ok, oh. confie no, no lado Jedi da força. Olha o Twitter agora, por favor. Vamos lá. <risos> Ai, cara, é legalzinho, velho. Vamos terminar, então, em alto... em alto tom, com essa coisa maravilhosa que o Davis colocou no no Twitter. Eu vou responder com a foto só. Cara... Por que que ele tá com esse cabelo, cara, velho? Fala coisa, anos 80, aquilo, cara. Cara, eu vou, eu vou te falar uma coisa agora em off, você vai trincar de dar risada. Mas você precisa ver antes, você precisa ver a foto que eu vou... Tweetar. Que eu vou colocar, é, que eu vou colocar como resposta, tá? tá você vai falar, curte, vi a foto, e aí, e aí eu vou... Então, tá bom. E aí eu vou responder, tá bom? Tá, ah, beleza. Gente, então é isso. Fizemos o seu estrago para chegamos ao final desse podcast aqui. Lembrando que para mais podcast textos, etc, continuem assinando o nosso site e a gente volta semana que vem. Algo a mais, senhor Chiodinho? Não, é só isso, galera. Vejam lá, procurem lá o filho do meu Belbelchek e o, o Marcelo de Nóbrega de Chororó, vocês vão ver que é a mesma pessoa. Muito bom. Tchau, gente. Até semana que Valeu. vem. Valeu.